Doina Bisericii din Laodiceea Doamne, Tu ești Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, adică Amin, martorul cel credincios și adevărat, prin care toate făpturile s-au ivit și au stat. Doamne, Tu ești cel ce pe cel rece l-ai certat și l-ai îndreptat, iar pe cel fierbinte de iubire l-ai ales și la Tine l-ai luat. Doamne, tu ești cel ce pe cel ce s-a îndoit între rece și cald, din gura ta l-ai vărsat, căci, deși ai știut, n-a făcut, ci ca un viclean n-a lucrat. Doamne, tu ești cel ce ne-ai smerit, când, dintr-o fie, bogați în cele sfinte ne-am socotit, deși nimic bun și sfânt n-am agonisit. Doamne, tu ești cel ce să cumpărăm aur lămurit în focul încercărilor neînvățat, când săraci, trufași și vrednici de plâns ne-am arătat. Doamne, Tu ești cel ce ca să ne îmbrăcăm prin jertfă cu veșminte albe, sfatul cel bun ni l ai dat și cu pentru ochi nevindecat. Doamne, Tu cu blândețe pentru greșel, ne-ai mustrat, dar când ne-am îndreptat, de pe la focul veșnic ne a iertat. Doamne, Tu ești cel ce stai la ușa inimii noastre și bați, când glasul Tău l-am auzit, de aceea am deschis și a intrat. Doamne, Tu ești cel ce la cina ce de taină ne-ai chemat și în războarele cu trupul, lumea și demonii am biruit, de aceea în noi Te-ai odihnit. Doamne, Tu ca să venim cu rod, talanții noștri i-ai mulțit, și pe scaunul Tău de împărat, în biserica Ta din inima noastră ai venit și cu lacrima Sfântului Mir nesfințit, lacrimă pentru cel ce s-a îndoit. Doamne, cu sulița îndoielii pe cel slab, demonul teolog l-a atacat. Cugetul îl a inversat și sufletul orb, calea ta, a lăsat căci s-a înșelat. De aceea, pentru el, o lacrimă ai vărsat, când l-ai judecat.